Декларація місії не здійснена Існує величезна різниця між тим, аби мати тверду і щиру позицію, і тим, аби мати декларацію про місію компанії, у якій сказано, що ви маєте тверду і щиру позицію. Йдеться про всі ці письмові заяви на кшталт «Найдемо найкращі послуги», основна мета з яких – прикрасити стіну в офісі. Заяви, що є фаршивими і відірваними від реальності. Уявіть, що ви зайшли до офісу компанії, яка надає в оренду. У приміщенні холодно, підлога брудна, за стійкою нікого немає. І тут ви бачите дошку оголошень, а на ній прикріплений кнопкою аркуш паперу, з якоюсь картинкою згори над текстом. Це декларація про місію компанії, а в ній дослівно сказано таке. Наша місія полягає в тому, аби якнайповніше задовольняти потреби наших клієнтів щодо оренди легкових і вантажних автомобілів, лізингу, продажу автівок і надання різних супутних послуг, а також перевершувати їхні очікування щодо сервісу, якості та ціни. Ми намагатимемося заслужити лояльність наших клієнтів на багато років, надаючи їм більше, ніж обіцяно, бути чесними та справедливими, докладати додаткових зусиль для забезпечення індивідуального підходу та виняткового рівня обслуговування, що створюватиме досвід задоволення від сервісу. Ми маємо мотивувати наших працівників, аби вони надавали виняткові послуги нашим клієнтам, Забезпечуючи навчання персоналу, створюючи можливості для персонального зростання і надаючи справедливу винагороду за їхні успіхи та досягнення. Ну і так далі, в тому ж дусі. І от ви здаєте там читається це лайно і думаєте то вони мене мають задурня? Бо ж слова на папірці так виразно контрастують із реальністю, що її ви спостерігаєте на власні очі. Або ще така ситуація. Ви телефонуєте в якусь компанію, і записаний на автовідвач голос каже вам. Ваш дзвінок дуже важливий для нас, та невже? Тоді, можливо, вам варто прийняти ще кілька людей у центр підтримки, або мені не довелося півгодини чекати на лінії. Краще вже нічого не кажіть, але не підсовуйте мені цей записаний на автовідповідач голос, який розповідатиме, як сильно ви про мене дбаєте. Це робот. Я знаю різницю між справжньою турботою і роботом, який запрограмований говорити приємні речі. Дотримуватися принципів не означає просто записувати їх, це означає вірити в них і жити в ними.